Треба було прожити без його голосу ще цілу добу. Чи ціле життя? Ні-ні, дожити до понеділка. У понеділок вранці медсестра відповіла їй, що Марко Сергійович на п'ятихвилинці. Юлія Гірко але з полегшенням зітхнула, почала збиратися на службу. Вона одягла светр, виявилася задом наперед. перевдягла, вийшла, замикати двері, не знайшлося одного ключа. Знову пішла в кімнату. Ключ лежав біля телефону на верстці, яку брала на свято додому. Взяла ключ, верстку, забула. Марко не подзвонив ні в цей день, ні наступного, ні третього дня. Її щастя знайшло іншу адресу. Марко не відде почав пропадати. Спочатку Юлія дзвонила йому раз на тиждень. Він обіцяв якось забігти, але, видно, пробігав повз її будинок, не піднімаючи голови. Юлія, як трагічно закохана, нещасна школярка, набирала його номер, слухала його голос і, не мовлячи ні слова, клала трубку. Вона пила від серця краплі стражеско і перестала слухати музику. Згадала, як ідучи від неї, він якось болісно і серйозно сказав, «Я мав би залишатися тут, або не приходити сюди зовсім. Я не та людина, яка вам потрібна, я не здатен навчинок». Тоді вона стоячно усміхнулася, кинулася йому на допомогу вчинок. А що, я вимагаю, аби ви стрибнули для мене з даху? Жалюгідні хитрощі. Вона прекрасно розуміла, про що йдеться, і знала напевне, що вдруге цей сивіючий чоловік уже не завдасть своїй родині удару. Його неприкаяна свобода дивним чином сторицею компенсувала щодо рідних совісливим почуттям вини, завдяки якому він вмів бути для сім'ї незамінним. Життя для цієї покинутої жінки звузилося до крапки. Юлько, Юлько, адже ти так не любила банальних історій, так зневажала їх. Жанна поклала ногу на ногу, і шкіряна спідничка перетворилася на міні шорти. Модна. Ефект на ця картинка пускала дим крізь ніздрі. Купка недопалків височіла вже як надгробок у попелі їхнього загаслого діалогу. Жанна була роздратована нитямкуватою простодушністю Юлії. А тобі хочеться, щоб він не випускав тебе з обіймів і тримав до ранку за груди? І крізь сон теж, аби ніде не ділася? Оце так альтруїзм, оце так, Джулієтта. Гарантуйте їй щастя до смертного часу, а то вона жити без нього тепер не зможе. Ні, віршомазко, лірикою його у ліжку не втримаєш. Ні, того й не друкують тебе ніде. От якби ти знайшла спосіб, як примагнічувати чоловіків, Ну, всі вбедавці були б твої, факт. Не друкують, бо сама не даю, мені це байдуже. І взагалі, я для себе пишу, просто вивільняюсь від настроїв, від думок. І чого ти базікаєш про те, в чому не тямиш? Не знаю, яка тебе муха брикнула. Чи я тобі дорогу перейшла, так наче ж ні. О, господи, сиди вже голото, я сьогодні все тобі скажу. Все, і чого, і чому, і як. Закриєм тему. А справді. Чому? Чому так перебільшено б'їдливо, ніби аж з насолодою вона декламувала свій текст, коли ось щойно була, здавалося, сама щирість і саме співчуття? О, Жанна й собі цього не могла пояснити, а вечір же почався з Бетховина. Юлія грала так зворушливо, ніби сама була не жінка, а безтілесний дух, аж у слухачки вирвалося невдаване захоплення. Ну, чорт, може? Це можеш. Дівушка пела в церковному хорі. А що, Джуліто, може, пішла б у церкву співати? Це для тебе якраз. Не хочеш заміж задурня – співай. Усе кудись зникло, вивітрилось, і цей жартівливий тон і прихильність – тепер це була інша, справжня жанна. Прихідко, не сподівайся, що коли він для тебе понад цінність, то й ти у нього викликаєш те саме почуття. Здячності ніхто не любить, затям. Мужчини взагалі втомлюються від одноманітності. Те максимальне, на що вони ще здатні, уже цілих століть ніхто не називає любов'ю. Любити у сучасній фразеології означає спати, так і пишуть в романах, і вони почали любити одне одного. На слові любити Жанна закотила очі й уродствуючи, значу, що потицяла пальчиком у бік тахти. З видимим задоволенням ораторка затяглася новою сигаретою, і Юлія інстинктивно отсунулася від диму, забилася, як вовчення, в куток дивана. Цей рух міг означати й уперту незгоду, принаймні до цих затятих періодів мовчакуватості Юлії, Жанна звикла як до чогось закономірного. Це може означати засторогу. Ми визріли до сварки? Що ж, тим краще. Жанна залюбки ж злість на цій святенниці, за всіх йолопів і альфонсів, які її споскудили сьогодні день. Іншого випадку може не бути, вона скаже Юлії все про її сентиментальний роман, нікчемний, як усе в цьому здріб'язковілому світі, про дуті фантазії, за якими вправде життя ні на гріш. Це він мав би тебе годувати, а не ти зі своїх злидарських копійок гноїти в холодильнику сто грамів делікатесу, поки їхня величність ощасливить своїм транзитним візитом. Якась гастрономна стратегія, – замикнула Юлія, несподівано весело і виклично. Після другого свого розлучення Жанна стала ще свавільнішою і аж запеклою. Часом, щоправда, в ім'я справедливості –